Inna, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya Keana seakan-akan, lakina akan tetapi La'allah semoga supaya layi ta'andekan Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya Ka'anna seakan-akan, lakinna akam tetapi La'ala semoga supaya layi ta'andaikan